то заберуть». Я машинально взяла ключі, і «Де ж ця галерея?» Жінка швидко назвала вулицю. Я ледь встигла покласти ключі до кишені, як до зали увійшла медсестра. Вже стоючи на порозі, я почула, як навздогін жінка крикнула мені, наче ми справді сестри, «Не забудь полити квіти!» «Їхати чи ні?» – ламала я голову. Моя нова знайома Справила на мене гнітюче враження. Напевно, колись вона була вродливою, навіть гарнішою за мене. А тепер на що перетворилась? Чи був у її плутаних словах хоч якийсь сенс? Навряд. Мене здивувало тільки одне слово – «галерея». Потрібно з'їздити, подивитися. Ну, в крайньому разі полити квіти. Будинок знаходився в центрі міста, у його старій частині яку почали забудовувати елітними багатоповерхівками. Я увійшла до під'їзду, було темно і вогко. Почала підніматися. Проте не уявляла, як відчинятимуть чужі двері. А раптом там хтось живе. Що скажу? Про всяк випадок кілька разів натиснула на кнопку дзвінка тиша. Я постукала. Ніхто не відповів. Хоча мені здалося, що я почула шелест і брязкіт посуду. Я штовхнула двері і задихнулася. Платиновий егоїст. Я його впізнаю серед тисячі ароматів. Милий мій хлопчику, але чому? Звідки? Невже запах може зберігатися так довго? Я відчула укол проте таким одеколоном користується багато чоловіків. Я пішла до зачинених дверей, з-під яких михтіло світло. Відчинивши їх, на якусь мить заплющила очі. Кімната була залита яскравим весняним сонцем. Коли ж очі звикли до світла, я побачила... Ні. Ні, цього не може бути. Усюди, на столі, дивані, кріслах, лежали шматки ватману. А на них, я вже знала що може трапитися навіть від єдиного погляду на малюнок. Я стрімголов вискочила з квартири. Ось вона, галерея. Ні, швидше. Майстерня божевільного і водночас геніального в своєму божевіллі художника. І запах. Мій запах. Наш запах. І ще. Це я теж запам'ятала. Знайома краватка на стільці. Стара картата сорочка, у якій він був перший день нашого знайомства. Жакет. Або як кинутий на диван? Милий мій хлопчику, чому все так? Збожеволіти? Кинутися у розпачі під колеса машини? Що? Господи, що? Але ж я сама казала, що здоров'я в мене міцне, що не помру, коли я це говорила. Ну, кому? Зупинилась на мить, віддихалася. Ні, я не збожеволію не кинуся під машину, я знаю». Що потрібно робити? Зараз же подзвоню своєму адвокату, поки я жива, поки можна анулювати заповіт. Але спочатку найголовніше. Я поїхала додому. За 22 роки мого життя не пригадую у собі такої рішучості. Не роззувшись, зайшла до спальні. Почала скидати завішені ганчірками рами, потім розбила скло і, намацавши шорстку поверхню ватману, Руки й щоки мої палали, неначе я вихоплювала папір з багаття. Зіжмакала пружний картон і кинула його в ванну, черпнула сірником. Згоряючи ватман шарудів, неначе невідомі істоти, що жили у ньому, перечували смерть. Останній раз глянула на клаптик, що стирчав з багаття. Ніжна лінія немов манить за собою. Я піднесла до нього сірник, і щільно зачинила двері, нехай горить на самоті. Інакше, інакше я не впевнена, що не вихопила б малюнки з вогню. Він не повернувся, але я й не чекала. Залишилися у своєму великому домі, що належав батькові. Зробила ремонт, переклеїла шпалери в спальні, а потім вирішила жити довго і щасливо. Тепер я директор великого приватного видавництва, у яке уклала успадкований капітал. Спочатку було важко спілкуватися з людьми, вести переговори, прокидатися у сьомій ранку, але поступово звикла, і справи мої пішли вгору. А почалося все із книжки, що лише за рік стала бестселером. вона називалася «Галерея», такий собі фоліант на 400 сторінок».